своїх вісків тільки фрукти і горіхову пастилу. Квіт росли у великих круглих діжках біля дверей будинків і зірвати їх було святотатство. Саме тут. Я згадав, як обносив квітники там, у своєму місті, коли мені було потрібно навідати якусь жінку. Я вийшов за місто на шосе і ховаючись від фар таксівок Нарвав букет зі квітів, Що нагадують Наші жовці. І я наскубав їх Цілий оберемок, Вибруднивши руки Придорожньою пилюгою. Я ще ніколи не дрував Маріди пінта квіти. Я повертався до міста, Перехожі з подовом позирали на мене. За квартал від потрібного будинку Мій ентузіазм угамувався, Як і вітер, Що за сутінків Згортався під клубочком, підримав до ранку, що заважало мені бути собою, бути дійсно собою до решти. Для цього потрібно було занадто багато змити з себе накип чужої мови, зчистити цю банальщину, суєту, закам'янірість побуту, здерти шкіру і залишитися без неї. Тоді Марія Депінта побачила б мене зовсім іншим. Але таким. Я міг би бути тільки для тієї, яка нагадує людяник, знає смак печеної картоплі і наші пісні, який не потрібно пояснювати, чому нічні квіти пахнуть злодійством. На Марійному порозі я зрозумів, що йду прощатися. Я відкрив двері і увійшов у темряву передпокою. Я відказав правду, коли стверджував, що тут ніхто не замикає двері навіть на ніч. На острові була лише одна в'язниця, і в тій тримали тільки двох злочинців, один із яких був російським гакером. Я знав будинок Марії як свою п'ятеродню. І тому навпомацьки піднявся на другий поверх до її спальні, з-під дверей вибирався якийсь промінь світла. Очевидно, Марія, як завжди, читала перед сном. Я тихенько війшов і побачив її схилу над книгою голову. Марія напівлежала в ліжку і, як виглядало з густої хвилі чорного, блискучого у світлі лампи волосся, що закривало обличчя, дрімала. Я обережно причинив за собою двері, кілька секунд подивився на її зворушливу позум, а потім забрав книгу з рук. Вона одразу розплюшила очі, здивовано посміхнулася. Ти? Я тебе не чекала сьогодні. Вона почала старанно поправляти і без того дбайливого зачесеного волосся, на начебто це допомогло б їй стати приваблюєшою. «А-а-а!» – вказав чимав, букет, що його я тримав в руках. Я геть забув про нього і клапливо поклав квіти їй на коліна. «Це тобі! Квіти!» Обличчя її простяйло. Вона занурила його у букет, і я подумав, що, мабуть, він пахне бензином і пелюгою. Потім вона рвучко звелася, притримуючи комір нічої срочки, немов, соромлива школярка. Я зараз, а тільки в душ. Я не знала, що ти прийдеш. Так, саме так було завжди. Душ чисті простирала, що чи їх вона странно пристріляла, вибираючи білосніжний з мережкою. Вимкнена лампа і вімкнутий магнітофон із заспокійливою музикою. Усе як у повільному Підводному царстві. Зачекай, не йди. Побудь. Я вклав її назад у ліжко, Сів у крісло, виконав проти. Я незабаром піду. Уже пізно. А завтра в мене божевільний день. Вона присіла на край ліжка І дивилася на мене телячим поглядом. Це бракувало мені, щоб дійсно побачити Її справжній погляд. Щоб вона склала руки на колінах, Як слухняна учениця, ти хочеш поговорити? Я побачив, що губи її пересихали. Вона боялася розмовляти зі мною. Вона завжди цього боялася. Їй здавалося, що покірність і мовчазна відданість усе, що потрібно чужинцю, який відбився від зграїв. Про що? Настрій мій мінявся щопівгодини. А зовсім нещодавно я хотів побачити її, обсипати квітами так, щоб жовті блюстки застрягли в волосці впасти обличчям у коліна дівчини, яка невідомо, за що полюбила мене, і просити прощення, і говорити про те, що я не гідний її коханням.